ونعوذ بالله من شروب أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا ومن لا اله الا الله ومن يعد للفلاح يد الله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له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 وقال تعالى فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بَغْتَةً فقد جاء فَأَنَّا لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ زِكْرَاهُمْ فَآنَا نَسُدْنُ مَالِكٍّ اللَّهُ تَعْلَىٰ عنهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمْ بُعِثْتُ أَنَوَ السَّاعَةُ كَهَاتِينَ قَالَ وَدْمَّ السَّبَابَةَ وَالْأُسْطَوَابَ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُ وَمُسْلِمٌ رَحِمَهُمُ اللَّهِ إِلَهِ الْعَالَمِينَ لِمُنْغَوْتَ ک حاضر یو ک غائب د خپل دین په ها سمج د علم او د عمل توفیق را لسب کی زمونږ استاد او د تمام بني ادم خير او سعادت پدی کی دی چې د الله دین زکو او اغهوانه عملو تاسو لکه یاد وی نو مخ کی جنینا مونږ د قیامت د علامات, علامات ذکر کوله او س علامات ذکر شيو قران حکیم آیات مبارک ماولستو دغه سوره محمد آیات دی وای انتظار دا کافر شیمان نرډ یا ایو مسلمان دے دے مسلمان خود گناہونو توبہ نو انتظار نکئی دا مگر د قیامت چ ناغ هانه ورشی وای وشکر اغل <سؤال> علامات د قیامت داور بچپن کړه आवाज بډای ونه راځي وای وشکر اغل دی علامات د قیامت بیا هرې بل عربی کریم وای وای کم زه کې وای دئ لر نصیحت قبولول چې کله قیامت راشي اے قیامت را یو کافر وې زی ایمان راړو رضا ایمان وروښنه قیامت را او یو گنہگار وای چې زده خوله گناهونو جرمونو نه توبه و باسله رضا وقته توبه نبی علیہ السلام حدیث میں ہوئی دمسنہ دے احمد بخاری و مسلم شریف حدیث تے سمرگری پاکی نبی میں یہ گیا زگور خبر و درنا او رو یاو خابر خوابنگو ریمالہ گو رائی وقتی بھی میوزے کیوی تغفل با مواقع سب خیال میں تصبر اتفاق امراش دا غدون اللہ اولیمت دیکھنے دیکھنے دیکھنے دیکھنے چې څوک پیغمبر خبر لغوک نه کیږي سب سه مو دے نه چې دمو پرکول واسي چې غواوم نه پرکول ته غواړي د پدې غوګونو څخه د پیغمبر خبره نه پناوري دل هم توجه لکه نو خبره له توجه کوي نبی عليه الصلاه والسلام فرمایي وېزا قیامت الله دا سر علی گلیو ما لوگو رہی ہے دیگو تو لوگو رہی ہے ابائی ملما لب مخ کی زیور کرتا مخ کی راشا ہے مخ کی راشا ہے تکینا بچی تان اب دیشتا کرتا تخپل زیم مفریزا تما لگو را چبینا نا تپوز کم ملما ما لگو را تپوز بدر لکن نبی علیہ السلام وی زاو کی آمت اللہ علی گلیو او دا دوه انا غوتی جوختي کہ دواره غوتی مبارکي سكي جوختي او ديتا استوا وي دا بوخاري شریف حديث ته گور د قیامت علامات دي وي ټولو کې اول علامه دا چې پیغمبر عليه السلام دنیا ترو دي بل پیغمبر نرازی زموستہ سویبان دے زموگ نبی علیہ السلام سرے خاتم النبیین دے زموگ پیغمبر علیہ السلام سرے خاتم النبیین بل پیغمبر دنیا تنرازی دی بل پیغمبر دنیا تنرازی دی دا قرآن شریف, شریف, شریف, شریف, شریف, شریف, شریف, شریف د قیامت علامات بل کتاب دنیا ته ناراضي بل کتاب بس اخر الله کتاب ته دی پسيب نور رضواني د قیامت علامات باندې علماو داغيد فارس قواعد ذکر کړی ایو د الله حبيب چې د کمي خبر خبر ور موږ ټول له ایمان ساتل فرض او واجب دی الله حبيب چې کوم خبر خبر ورکړي مونږه تا سرول له پارې شي دي ایمان ساتل واجب دی د قیامت دی علاماتو کې سور سورې فیدی یو راشم د محمد د پیغمبر علیه السلام په ذاته عالیه او په نبوت بانی ایمان خوچ دې مبارک خلینا سرور دي کوم دي د دې منوې اځه کله پرسترګوري نوروي و شه وو لدا په هر دور کې په ارسدې کې خلب ګوري او دولماونه او دې دې چې زموږ د نبی دې سلام د مبارک خلینا دار اوتی او چې څنګه ویلو اغه شان دوي موي پدي علامات او کې فائدہ دار چې د غفلت نه را بیدار شي ګوره خو غافل ده مدارې بلا علامنه په ستوروب دي اخر کله متوبه واسي کله بس دېک دو پدي علامات او کې زما عزت مند او فائدہ ده چې خلق را بیدارای د غفلت چتا زوودی خراب انداز او د علامت چراجي داسې ودی کني چې ارشه بنا روا و وزني شي به جایز وي په د قیامت علامات باندې لکه رسول الله عليه الصلاه والسلام فرمایلی د قیامت علامات دا غریبانان خلک چې غډي وي دیب سروزه دی بلې له پنګلې نو بنگلہ جوڑوں سے ناروا اے او سڑی وست ہے ضرورت ہے بلا ضرورت ہے درست ہے دیو سڑی وست ہے او ضرورت ہے نوکو سوچتے جو نا کنو بنگلہ جوڑوں خسنی ناروا لے دیئے نو دام ضروری نا جے گنے دا قیامت علامہ دی او حرام کھاروی کلب یو جائز کھاروی یا که دا غوی مال ورډې مال ډېرېدل چې حلال وي نو ګناه خبر نه دا بلکې کار خیر دی ته قیامت علامت سره مال ورډېر شي دا چې دا سړی به مریږي او ګناه وي فسادونه وی لګتاه چې ګورې د ماکی وي فسونه سونه خلق غریبان بری پته نه لګي دا سړی به مړ کیږي خزه ورډېري نو پنځوس زنانو د فاربا منډه تړواله یو سړی دا د الله د حبیب مبارک خلیل د روحي دنیا تاسو تاسوکو وفات شوخارو کې بل خو یې ویلي داسې فقیر چې پنځوس خزي بای او داغي په نسبت به یو سړی سی یو سړی به 파تی سی له قیامت علامات قران حکیم ذکر کړی مخکی جمعه کې تاسو لته علامات اغه لږ دی بعید دی لکه دا رسول الله علیه السلام دنیا تراتله قران راځل دا اخرانه امته ځنې درمیا دی او ځنې بالکل قریب دی ځنې بالکل سړي اغه قریب دی نوځه قیامت علامات مونږ ذکر کول ته شو کوي یو پکې دام دا چې د مور او پلار نه با امشي اوس په څه خیال له اوس ستر والدين درد سر د خپل بچو د لاسه کديول وکين نه نه واپس اګلوای مشرک دغه مغرب, مغرب بلکې خپل والدين دی بچو ته د لیواله کاری هغه شی بالکل ختم دچینی والد دی بچو ته حکم کیه اوس پویناتم کارن کیږي ککېږي په ملت باندې کارن کیږي نو د قیامت په علاماتو کې او ذمایزت مندو د مور او پلان نافرمانی دا د قیامت علاماتو کې धाम دي چې جہل و آبشي نا پوئې وسې شي تیر ولې نا پوئې شي خپل ګایبا په یو محل دا ټول مسلمانان راځمکه په پدې مس کې څومره فرایض دي ورځي پدې مشکلې څومره واجبات دي تاسو را مصبي زواړه وختو پر يک ساړه کې ولاو دس کې دمر لږې لږې ناراضي دي کې سنت سي استاد امصفا سيږي پسر استاد دې مص کې سجده سهو پسر راځي لي لالم وایو کې جهل ولاوای تاسو نوغ نن د خپل مزنه خبر یو لجهل بالکل شې شي عام شي شې بشې بشې کاله تیر شو او سابوره مو ته د مس سبقم ناراضي او مانا ہوئی بالکل ناراضي کده خښانه ده د مس سبقم ناراضي او خپل معني د سبق څه نه کی داغه معنا مراته ناراضي لجهل د قیامت نامخکی جهل و عامشي علم به ختم شي اوه اړين مرکني د علم د ختمې دوه خبري د علم د ختمې دوه خبري ویلم به څخه نو باږي وای او را ما او یو ډیره بهترین خبره ده نه نه انا خلق بعمل لري مسلې ورته بزرګونو څورو یادي خو عمل وکري لوستل بدلی دی علم خو عمل وسني عمل بنوي حديث پاک کې دا شراوي نه ابو دردا رضی الله تعالی او فرمایي ویکوننا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فشخص بصوره الى السماء ثم قال هذا اوان يختلص فيه العلم من الناس حتى لا يقدروا منه على شيء ابو الدرداء رضي الله عنه اي فقاردايه د پیغمبر علیه السلام خبره کی چې سړی ورته څه کړي وګورته لیولې وی وګبالې د لوام شو وای چې تاسو څه کوی هغه لمغ او وګنیو باندې بیا ویلې شي نبی رحمه السلام د سترګې مبارک اسمان لکو لاو وې داغه اوقات د خلکو نه پکی علم تخته لشي ذاس یو خبر راشي چې په یو شیبه خلق قادر دي طول شي او بتختول شي نزياد ابن دبيدو لنصاري رضی الله تعالی عنه ناس ته د قربان وقيفه یختلس منا وقد قران القرانه فوالله لا نقر انه لا نقرا انه ولا نقرا انه نسا الا وابنا والقربان لم بسنګ مونږ نه زمونږ قران لسه قسم تو الله لولوبه خپلو بيانو بچو ته رسول الله عليه السلام ورته وي دا یو مهاور او خيره مقصد ما خویش ته د مدینی د فقهاو نه ان كنت لا من فقهای اهل المدینه صحابی ته نبی رسول الله خوته د مدینی د فقهاو نشمیرلی هذه التوراه والانجيل عند اليهود والنصارى تورات دی يهودو شرعه دی انجیل د نسواراو سند ايش پاورز لولي چې ټکه عملی بیرشت له سوسه फायदा ورکړه کپونه شی په خبره باندې تورات دیونه کتاب دغه د اسمار د اغله داغه په خپلو ګیرجو عبادت خانو کې درسو تدریس کوي او چې عملی بیرشت داغایته تورات او انجیل له سره صفح फायदा ورکوي ندا الله حبیب علیہ السلام و ارتداؤ خیل چیلو ستل بئی کو عمل بلی چونکہ قرآن مملونو طول رضی و حافظ و عالم و قاری و ملہ و نسکو خوچکور تذیب اذی امل یشتی ندا علم مقصد کو عمل لے علم مقصد سنے عمل لے اے قران زوللو کافرن قوت ازیزم زغ دیو مسلمان قوت د درسته طریق کار دی په پکبه طریق دی داغه قران زوللو بار وای د گاونډي حق دی او ما نه په اور کې ولاړ داغه حیا رانه محفوظ نه ده داغه مال جان محفوظ نه دي بلکې په دې سوچونو کې ده کدا چې څوک ملال او ژوند نیوي بي سي راځي کوم د کور دی سړی د لاس کا وندی څنګه ده کا وندی کا کافر وی زموږه حق ولې دي دي یو هميډیا دغه غلط تصور خلقو لور کوي لکه نن میډیا د کفارو په لاس وکړه زموږ په دین کې ګور مسلمان سکه چې هر کافر وځل و مشتا بلکې کباځه کافر هم موجوده زموږ په غبر له سلاموي د جنت ګوي ډېر مخصوصه بازي کافر ده هر کافر و جلم نشتا زمونضم رخ کول دین ده نو ذ علم د قیامت علامات کی دازي چې علم به ختم شي علما به وفات شي یو معنی زو نما وکړ بلداري ارصبي خو عمل به وي ارصبي خو عمل به او دا کول ډېر وزن دار ده دا کول ډیر وزندار دی چې علم به وی عمل به ختم شي اصل شی دی په خپل علم باندې زمای عزت عمل کول چې تاسو را علم باندې او داګه مطابق عمل او علم به مدشک کم شي ای علم دومره کمیده وای په فاو بداو لمو په عرفد کې واجبات وې امام شابر رحم الله له شعوي بلکې خپل وې زه شهرو راډر کم وو هاډر کم را لایتي کومو نو شه په برابرانه خوې کيو میاش ميدر له شهرو نو نو خلاص بنشي او دوباره وبکه شعر نواب او يومیا شزر لشپاورز لګیې د عربی دمر اشعار راتیات دي چې بیا شپ ختم شي کوئی پدی کې زماره تجربه نشته دمر علوم تاسو می اقاری حوزه تصېب دا شیخ چې مدینه منوره کې دیرو اے دې ارداشنده خان خلق مدینه کې پدی نیت دیرو دې چې برګ پدی نکره شي دمدینی مرګ ډېر بهتاتې تر قسمت خبراله څوک چې مدینی په تکلیفونو صبر کوي او مرګ پیراوي رسول الله عليه السلام د ټول umat شفاعت کوي عمومي مدینیوالو لپاره څه کوي خصوصي پکې مدینیوالو لپاره څه کوي روزي استاد زغمخ کې کډونو کې شو د یو یو سره یو سره شهرو نو ورته یا د ثوره وګورورو باقي لم ختمین رورو دا سیده وګورره دا څومره احاديث شینن کتابونو کې دا په کتابونو کاغذ خو په څه باندې کې ايجاد کغس د تاسو سرونو کې پراتمه لا علوم په سينو کې پراتمه نو یو بجما یتوند علم ختم شي عمل به ختم شي او علم بلا عمل سره الله قران شریف کې د عالم چې علم وړه خپل علم دی ورسره عملې نشته الله یو مثال ذکر کړي وي مثللولهوي نه خو میلوتهته ثملم حمیلوه ممثل شارېلوه مثال دغ خلکو چې لب موور سره شته خو په خپل عله عمل نشته دا دا سدي لکه پهخردي کتاب ووبارو علم هغه ادب وی چې ثابتې سي ويستا اخلاقو کې تبديلي راغلا استا ژوندۍ کې تبديلي راغلا اے الله وای هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون او يالم او غير عالم برابر نه دي ورچ څنګه هغه خو دې داسې ناکه راستا څنګه چې هغه بد اخلاق رضا سدي نو سفر اقرار غه څنګه چې هغه نه تنگ دې داسې تا نه تنگ دیدہ څنګه چې او عام سره جاهل بشړ کشر پلان نه پیراسي د نه پیجنې د همدې دا قیامت په علاماتو کې د سم عزت دام د دا قیامت علاماتو کې وا یو د قیامت په علاماتو کې هم زهنا بتخاری با ابشي دا با آبا شیر دا شراب اس قلب بڑیر شیر دا شراب اس قلب بڑیر دا بڑیر شیر سڑی با کمشی خز بڑیر شیر خو <laughs> څړيب کمشي او دارنګي زنانا به شي دا وډېري شي اوس وګورئ علامات مخې لري تاسو د څه څه محسوسي کې خري دې نه کوي بلکې علما دا وایي چې ار سړې سرور سرورو کې بیاپ خري دې کوي کا ار سړې سرور سرورو خزیو کې بیاپ سره دا بده جی چی د یو سړې په نسبت به 50 ترسي 50 لبرسي ادیپل او گورای و بارکیو روایت کې راغلي دا د شیطان جادو لدی ته او جمد مړدني سي نه سترای کنا په شیطان چی سوجنی شکا بو کول نو بیا ور پسې دا راسي شیطان نو را ده شیطان سدي مرسې دي جالونه دي د جس جسم را ځانانه ډېریږي فتنه ډېریږي د کويږي واه سمره چې دا ډېریږي د سبکی فتنه دا ډېریږي نو د الله حبيب عليه السلام د قیامت هغه علامات موږ او تاسو ته ځمایزتونه ذکر کړی دایو علماء احادیث کراغلی یو حدیث دی د ابو داؤد رسائی شریف انس رضی الله عنہ ان رسول الله صلی الله علیه و الی و سلم قال لا تقوم الساعه حتى يتبا الناس في المساجد انس رضی الله عنہ فرمای چې رسول الله صلی الله علیه و الی و سلم فرمایلی قیامت به قائم نشي حلق بو کو جماعتو کې دی او بل سره فخر شوو کې ولا علي قارئ رحم الله عليه وې وې د علاماته قیامت نه دا په حديث د احمد ابو داوود نسائي او مشكار شریفم ده د kia د جماعت په جوړولو کې فخر کوي وی بزمون جماعت دتا سون اڈیر لوی شانوالا دے اڈیر مزین لے ازمون جماعت لوی دے استاسو دا تنگ دے دیکی بے او سمعت مقصد دی دیکی بے ریا او سمعت مقصد دی جماعتو لبائی دا ہدایت نا بخالی دی تا سکر او سکر دے مسلمانان جماعتو لے جوڑای وابادایی نا دا پروتنو یوه عادت ده دږي دا وجره جوړه کیچار خپل دین او خلک ولې دي جوړولہ چې وجره دې دنه پکې ده د مسافر دې سره روړای زېشتہ موږ یې ځله استعماله لاړو نو موږ صبر د وزیرستان دایې هم لا ګورې وا لا دې بچیم تبلیغیان او نا بلار جنا ګولېخه ما کوم خواره کونته دا او تاسو هیڅ ما سنې لا ګولېځه پاکستان دی نا بچې په خبرو په حضور زر زر راوږي تا هیڅ ما سنې لا ګولېځه پاکستان نشته جمعہ دی او مقصد دफार وي د دومره په کنا لون جمعه دی جوړ کو امام پکې نشته په بیا کله یو مخکې کله په حقیقت یې یو موزرچا پسی کې او مسجد کې متقی پړزګاه امام پکار دی اوسب چې سب جمعه جوړې نووله جمعه جوړو هوکارې خیر دې خدا جي بیا شار پر دې بیا وسکه ای جی جمعه جوړ جوړ امام پکې شدا باد د قران د تاسو لووا ا جومعتا اوټکه شو قران هول والے نا جمعات تجوڑ کو نو ددید جوڑو نو نمخی ندید آبادو نو سوچ موکا بیا بدا سکر ایزلی او تبریق وانا مرگرد آگر ایر نیک سرے لے مونږ سرارت درس کی مکینی موس خوچتنی سے جیچے لیل لار دے کسر نا جمعات تجوڑ کو نو شاڑ پروتو روما سرد آگر وی بیگار آپاسی دن وی دمون جمعات جڑن اوی چی غب کی خو خیری کولے په شکراله وګوره ما په کې نشته لې جمعهونه په جوړی او د دې په وادیو زه بوزینت باندې وسکه فخر وکای هدي کې دا سوچ ونی چې باید دې کې هټه کې سبق مخول غواړي ادم غم نه کتاب شې د الله سندې وله خدا ته پوښتنه څوک کړي چې خاري شپ خاري خري کې سخري لمبا دور دې جمعه بچي خدای را و سولل شل بچي دې او شل واړه را وستر او چرته دی دا سو چې او دو روپئیم چرت دی مدرسا که ورکول غاڑی که نو غاڑی نو دا جماعت دا جماعتونو پا جوڑو لو که بفخر وی دا دا خیامت علامات دی خواغا با دا ہدایت نسوی خالی وی د حدیث د مسند دا احمد ابو داود نسائی شریف تے او ابن خزیمم ذکر کردے دے ابن هم ذکر کردے دے عون المعبود آل کم دا شارح, شارح دے دا ابو داود شریف و ایدی کل اللہ دا حبیب سرگن دا, دا موجزا دا, دا, دا, دا, دا خابار ورکو جدا سی دا سی بکی تی جماعتون با خبا خبی تازگور یا تبلیغوانا دی سندو بازی پنجاب الاکول لارشی دا سی جماعتون جرکری جلکنے پی لگولی و نپک سوکبانگوئی نپک خامتکئی نپک امامشتا لجمعاتو نه به خلق خدا ابادول وسه نه کوشش و نه کوي حدیث کې دا سراغلي ابو هریر رضی الله تعالی عنه فرمای بل غلطی تکسیبی خدا زو علی خبر اول اول جب کناجوید د نور نور یو ها ابو هرره رضی اللہ عنہ روایت کوي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی قیامت بقائم نشي مال بڑه رشي یو سره بهدا مال زکات راوالی فلا یجد احدن يقبلها منه قصو کې بغیر چې حضور وبښو نومو چې داتې سکی ته زکات قبول کی دمرا بمال ڈیر شی په اخیر زمانه کی ادھار چاہ سر و داغمی جی درنگ پساد که قیامت رازی ایجی تالک پتہ دا جی ماہ خام بزر مڈکی که تالک سکوی دا دور دنیا ستاشو, ستاشو نوکا حقیقت کی تادا اوی جی ماہ خام بمڈکی که دوری تعود ارد العربی د عرب او د ازمکه چې شاړه دا پکې شنواله نشته ندی له باغی چې او انحار جوړ شي دا د مسلم شریف حدیث ته او مصند احمد کې مندې ای که غذر ده په بازارونو با با با باندې په بادشی په باغاتو به با آباد شي واپس بشیز مکہ د عربو باغیچی بجوړ شي او نهرونو بجوړ شي تاسو موږ د پیغمبر علیه الصلاة والسلام ست معجزاتی دي بیا غره ده رسول الله علیه السلام په قیامت به ترغیب خایملی شي د مدینیه آبادی به ایحاب مقام تو رسی نو بیا وی څومره عمر شوه چې مدینه غین ورورئدل ابا دې د مدینه مرورې وکم چې نور سی ایاب مقام تا دا وساله یوسومی ذکر کل جلاله حرم د مدینه د عمر اندره ده دا د الله د حبيب غو معجزات دي اوس ابا دې عزت څخه ګناه نه کته زوي دی بیا یال بای <سؤال> تا سلمخ که ماوی چه ده پیامت بحث علامات دا سیوی چه آروا جایز وی خدا اللہ حبیب اغا علامات ذکر کری دا حدیث دا مسلم شریف و مسنل احمدم ذکر کری ایو ای دا سی آلات و نا ماولی کی برای عرب و قوبه نوی فصل نی او از دا سی آلات رووی تنجی دا کم کم زینه نا هغه کمم دی کې چې اووب نووي باغ نو ف سرو د کمې زم کې اوبروي استالات دا بلته سرې د عربوطرق وه ت ب نې دلته وو سبا به بلځې کې او خان ګړی مړې بهوي د ش تااد پسې پهګځې دل دغه چې د مسلمانانو د مالو دي ايشرتاباده یې پشي دا ګرځي دل بشي ختم بشي ذيب دزمکه پخروندو او په امارات او په قصرو باندې شي مشغل بشي دارنګي د قیامت لا آمدای یتقار یتقارب الجماعت زماني د مبارکت الله ده د مباره کې خوون نروې ویکال به د میاشت د ځله را شي میاش به تفتې ځله را شي افته به د رې زی را شي رضسی پړه کې چې تیر شي تاسووګورې پهخوانو اولهماو چې په کو شپیترو کالو کې سکي سي هغه نهمونږ په شپ و کې نه شې ش شپیت کاله عمر کې چې هغله الله سومره خیرره او بر کاته نارموننن بمختص پر ډیر سولو کال کې نشکولې بل <سؤال> عمل کې وکمه علم بس وا کې عمل کې بسې وي عمل کې وکمه راځي ترنګي بخول په بخالو کې ورورځي تا کاهاتي आवाजې او غران یو ار اروخ کراوي پخواکا با کهات را خیده چاچه با کندو وارس با ڈکو نو مسلمان صلو بے روٹائیسی کنیم بے کھا خود دیوی زمان کندو ها سم ڈک او یا لاغی نورم گران که چیدہ غریب نورم پسشی شي مردو تردو شي تا خواللہ بوری چیدہ کار کندو ڈک دے قاہ تراغلے دا بلد سیر سورو روپا سی گرزی زمونگنندہ سی کمزوری مسلمائی کسوک مرم شن قوم لخکار جوی دا د لږی بچی وړکی د لږی نشتی بچی وړکی او هغه و سوم دا غریبی خدا سي وچه غمون پسترګم لز لز د صحابه کرامو په وکه وې د صحابه او دا شانو احادیث او زمو کتابونو لیکلی چې او کس گاونډی کراس شنو ورک دا گاوندی چېرته باندې پټه وه تاسو نو هغه کار ورکه او یاشه ګرځېږي بیا کمکور نشې تلل <سؤال> اوسه اخیله واپس راغله حزب موتا مشهور واقعیا ده یو کسو زلاړم ماوي چې شهدا دي او پکې مې رشتہدار وو او په میوره عربو کې د وډېر تکلیف ده نو دې کې چې نو پور ورو څو ډېر غرور مې فریاد چکو نو ورسره واکه بل فریاد کو مالې وېدل زیر اغلم رسول ور سره بلد زیرږي او په کومې دنه ورکا جنت ته ور رسیدل خو یو مونسکلی په ځان کدان کې ویو بلوانې څخه له دا الله را ودی کدا گرانی نه وه که هکله راچا سر ډیر دی او سل بسل دي د دا حال بکم څه معلومه دا دا اور کاه دلوی لدمه اوسه غو د گناهونو وجه د خولوی خلق په وخت کم کاه تره الله ګر د خلق سره جرصوصهاتي کرنځلې کوي او کدی الله نه متوجي کی دایسه کی نو کوم توجو په مشکلاتو کې چالش وې اې دی په راغلی ایمان سره وای شوق د دې را پاسې لري چې له ځانم الله نه پغیر د زینې بل سره کین او کمنې او یو څه بل څه دا غراني د بادشاہ پلاس کې نرا دا د شاه پلاسو کې دا رب العالمین پلاسو کې دا کار مشکلاتو کې زموږه توجوه د الله ذاته عالیه طرف لشي زموږه توجوه څه شي د الله رب الرازق ذاته عالیه طرف لشي نووي بخل براشي فتني بسر گنديش او د الله حبيب ويو يكثرل حرج يا وي يكثرل حرج قتل بدرش تذ ګور يس قتل سو بدرش دې بشرانو نه یاد دي دا موجوده ک شران غته نا خبره دي موږ د ماشوموالي خبره وا شنه حق قتل بوشو شو نو سورج بخل ک خلق وګور دا چې شې شوه ماجیګر وسیلې طوفان لګورې یودا شي طوفان برا کېږي درصيب احداث مکه ټوله تکه ټورکا وګور تا جمعه زو دا مرزې زموږ دوبر بدلی شي او دا شي حال له چې په جوار کې خلک محفوظ دي په جمعه کې سن محفوظ قتل نه بډېر دا حدیثم د بوخاری او د مصریب شریف ده د عظمی زتوند د قیامت علامات د الله حبیب فرمایي برکات بلر شي کال بد میاشتی عمر شي میاش بد جومی عمر شي جومہ بد ورځ عمر شي رز بد یو سات عمر شي و سات کن نفس د مسند احمد او ابو یعلا حدیث ده وی یو سات بد سا غستم رشي برکات بس شي برکات بلریشی تحقات و مزمایزت نو برکات ټول پور تشی دا د قیامت غالامات دي چې رسول الله عليه الصلاۃ والسلام امه د دین یې ورو او اذا فتنی کی شروع شي نو داسې به شي لکه یو مځی کی د مړی پیری و غوښلیدو نو ورپسې لکه اثار اغمराई راغورځي کی فتنن کا قطع لیل المسلم يسبح الرجل مؤمناً ویمسی کافراً ویمسی مؤمناً ویسمح کافراً یبیع دیناه بعرض من الدنیا اخرجه مسلم رحمه اللہ ویدہ سی فتنی ویساری ویسرے مسلمانی نماحام جکیوی کا فرشہ مها بم مسلمانې ساری وکافيري خپل ایمان او حیا او دین بدل دنیا پر سامان خرڅه خیر خېت کایا لا ایمان لاړو اسلامی غیرت لاړو خدای په پیسو خپل دین خرڅولو لس شي أغيله به زما عزت تیار تیار شي داسې قیامت غالمات دی زما عزت یا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم موږ تاسو لا ډېر خبردارې راکړې موږ تاسو ټول خیر او برکت او د دنیا او د آخرت سعادت د خپل دین په پټو کېره او د خپل پیغمبر علیه الصلاه و السلام تا خوې پتاوی دارې کېره برکات په اسلامي او ملکونو پسر راځي دای په lashes او کومته او د الله او د رسول قانون په شفقت او محبت سره په عوامو جاری کی یو حدیث کدا سره غلی دا حدیث ته تمسند احمد امام نسائین ذکر کړي ابن ماجه کمه او صحیح ابن حبان کمه و اي لا يقام حد من حدود الله في بقعه خير له من انتم ترى السماء عليهم 30 يوما وكيل 40 يوما ده الله په قوانينو کې چې په یو قانون په عمل کې نوک یومیا شي اسلوې غرضه متواتر باران شي د ملک بدمر آباد نشي چې سبحانه بالله په حکم سره یې آبادی کیبا آسر ووري دلته میرشه سلام ها څه ویوي څه ویوي شوک نامه حدیث وی شو کې ویلې شي ها به یو دعا انا نور سلا راګ دی تاسو نو صفولې چتا خيرات ته دلته دي تاسو وګڼي دي څنګه ما تاسو نه مخکیو تاسو خپل پیسہ لا موکا قسم دي که تاسو نه چا حکومت لا څوک درکو ادر لوی جره حاکم وخت قاضی شته نه او تاسو پوز کو چې زهره پیغمبر خبرو رغوبې کیدغه وخت پر کلپا کار دي که نه او دا چيني به وګورو لا چې یوبکه کله ربلی یوبې ده سب چو کو دې دې سو ووته دي دا حال دی په یوه ځلې خو نه وی لازم مجلس ته آداب خبر نه دي په تاسو غصه پکې ځاړې ای کنه سم یو یې سورہ کیمتی خبر دې راشو و اذا الله په حکم غيو حکم چيو حاکم کی ای غن لاس پرې یا یو بل ظلمیو کو ده قانون شریع مطابقی سزا ورکا نو پدی یو حکم جو اندی قول و داملک دمر آباد شید که سلوی خرز متواتر بارانو شو دمر آباد نشید سلوی خرزی که متواتر بارانو شو اخرجه احمد و النسائی و ونماجا رحمه ماللہ صدا اللہ بلنگانو چی منو تاسو جن طرفت متوجیشو لگژوی له مختیرا ځای او کداز راځي کنه ټول وختونه چې وخت به نشي نو څه هغه هر درانه سو تاسو ټول له غو مې نشي کو تاسو دې تاسو دا کوې دې تاسو په تاسو ګورم او یو هر زړه کې څو را خلک دې مې ده دې یو وګ نه اول خرازا نه اجر راځي به څه نه کوي وګدلې ځای يم کته یو ځل جړلې چې نن ژوندکه وو غوګ کې کا ته نه فل لیکړې و او توبو مېسته و توبلې جوړه وکړ او وګم نکي دایې پدې نکي خودو کسان ته کې خپاپ دی څه څه خیال دی پي وګم نکي دایې په دې نکي کې یو ځل سړی جننه وی چې ما خلنو یو څه سوال درې رټېر د افسوس کار دې څومره سحته ستا وایي زموږ خدای هغه کو چې قران او سنت د رواوی تاسو کوم ځینی شي وایي څنګه کاوه واټلې شي الا هلال امین دې زموږ استاد سدور په حال باندې ورحمی زمایزه ول دو د علامات ا غټ غټ یو سو 35 روټ تک ریورس شي 10 موجوده شيږي ډیر دی. افسول پیغام بر دنیا تا اپ بل, بل دین ناراضي نجمو کو تا سختل رب له توباو با شو او را متوجي شو تخپل مزبا جماعت پابندي اختیار کو بلدارچه هر جماعت کې سنا څو علما تعلیم کوي چکینو او زمينه مو اختيار شو له غوونه شو اكمه وګونو نیو چې په دې ځړ کې لیکتل منشو الله له جوړ تاسو ګورې تاسو دې خپل چې گراني د دې لپاره تاسو څوڅه چې په دوهنه کې هر سره یو الله را دي او الله یا پرده میرا وله مالی او دایله اساس باب جوړ کړي نو کې چاري د رزق نیو همړ په نه او کدا عہدای نه نو تبا बर्बाद تاسو لاوام ما ایک رزق نی بس دلوی مړو شو تعالی یو امتحان خو کې نی د دواړو جهانو په تبابرو نی د وژنه او سخه تقریبا ګنټه تقریبا برابر وو په دې ګنټه کې پکاره دا نور څنګه جنه به خضر لایا دی په دې چې تاسو ته بیا زړेला سوجات اته څنګه وڅو بده سو غوګ دې دي څه دا دی شیبا نه وڅو خبجاړیلا تا یرا ته جوړو سمجاړاله نشته ته لا ها تاسو پدی بجاړی شه لا اله له دسو کې د وکي خود توفيق راکي جيمو وکي دوسز دکو ناغي پسې والا مونږه تاسو له نام توفيق راکي يا رب كريم زم د ټول خاتمه په ایمان کې یا الله خاتمه مو په ایمان کې او د خراب خاتمه نه مینه الهي نبی نو صادق يا رب كريم مونږ ټول لاستاست استاد استا حبيب خبرو او ريدو وکي خود توفيق راکي او رب العالمين زم مونږه تواجود د طرف لکي اللہ موند دین فہم علم عمل رات را نصیب کی رب العالمین لا پریشانائی زمون د ټول امت نظر کی زموندے ملک ناود ټول اسلامي ملکوننا الله لا پریشانائی لدی کی یا رب کریم اسمر بیمارانی شفائے کاملا عاجل اور طور نصیب کی یا رب کریم بی گناہ بندی وان د بند را خلاص کی بچا دشمنائی تر بغنائ ری اللہ په محبت او دوست باندې بدل کی یا الله دا هر چا د درس د رزق حلال دروازه کلاو کی الله زمو صورت دین شو بی دي مدارس دي مساجد دي مراکز دي الله دا ټول تر قیامت پورې قائم او دایم صادق اله العالمین رمضان او مبارک را روان دي مونټول غې پوری ورورسته او مونټول تې صحت راکه استاد کتاب د ویلو او درو جو ترا وی ہوئے ته کاف د دې دورا بم انشاءاللہ زمانگا دا قرآن شریف ترمزان دورا با دا با انشاءاللہ شعبان بانے شروع کی دا چک بیس مارچ رازی الله رب بلعزت تیمونگو تا ستولو تا دخبل کتاب دو دا ریدو د علم د عمل توفیق را نصیب کی الله زموږ او د ټولو مسلمانانو ک حاضر دی او ک فائب دی ټول دینی دنیاوی پرشاله دي کی الله دې زموږ ټول حاجتونه ترسره کړي الله زموږ دو د ټولو مسلمانانو بچی نه کان او د شه بچی نشته الله دې کومه صالحه بچی ولا ور کی دعا وغواړو الله هر مسلمان د مال جان د وینود حیا حفاظت وکړي زموند دی ملکنا الله <سؤال> دا بدنامی لری کی او دا بدمنیی تی الاله العالمین لری کی دا کوم سلسله شروع دا الله د ټولې دنیا د مو د خندا شو الله رب العالمین امن او امان راوړي او دا نه حق وینوتوي دا سلسله په خپل رحم او کرم الله دې مصائبونه دا امت په حفاظت کوو ساده اللهم ربنا اتنا فی الدنيا حسنا وفي الاخره حسنا وکنا عذاب راجي راجي 24 فبراير دا راجي 24